Ja, oh. jag har uh, suttit med muspekaren över rekordknappen nu i kanske 20-25 minuter. Och liksom bara, ska jag trycka, ska jag inte? Och så blir jag nervös liksom. Och bara sådär så när man var. 16:17 om man skulle ringa någon tjej och så satt man, eller i alla fall jag satt ju och så bara, så skulle man förbereda sig och man liksom var tvungen att komma in i rätt stämning och vänta. Så precis när man skulle ringa så fick man en ursäkt och radera numret och liksom, oh, ta det lite lugnt där, jag måste och Så till slut så ringar man, eller i mitt fall trycker man på Rack. Och då börjar det, då finns det liksom ingen återvändo eller... Nu finns det ju en återvändo. Jag kan bara trycka på stopp Och så bara radera everything så, så har det aldrig hänt Det är ju liksom inte en En chans man har I kontakten med det motsatta könet Om man inte är Du vet, men in black Eller så För då Då skulle man kunna köra med den där lilla laserpennen Eller den där blixtskiten Men Nej, nu kör vi i alla fall Nobody's it, nobody's it, nobody's Det är Anders Jonsson här. Jag har eh tidigare och kanske även nu ibland kallat för McCorv eller Korven och det, det kan jag väl stå fast vid jag skäms inte för det men jag tror jag stannar där i personlighetsbeskrivning kanske det är liksom, jag har väl gjort lite små grejer förut men jag tänker inte sitta här och berätta om sånt, det är inget som är jättehäftigt som jag har gjort med mitt liv utan jag är standard guy eller inte standard guide, som liksom, att jag har du vet, en sån här keps med öl och så snar den ner till munnen och så en sån här stor jävla eh, svenska landslaget, hockeytröja och så sitter jag och bara skriker Zlatan men det är inte exakt så, men jag menar mer att jag är ingen rockstar skit i det faktet, utan jag är bara jag självt och jag har en egen podcast och snart ännu mer. Det, åh, det värsta, det jag gör nu det är någonting som jag vet att du hatar och som jag själv hatar dubbelt så mycket. Att vara så här kryptiskt bara, jag har ett projekt på gång om två veckor får ni veta mer. Följ min Twitter så kommer jag gilla i tråda Fuck, det så jävla grisigt. Men det är lite så att det är inte bara jag i det här projektet. Och det är liksom, jag tänkte så sådär, jag säger direkt var fan det är. Men min partners, kanske det är inte av mina, jag kan kalla dem för mina chefer. Inte för att de är högre uppsatta än jag, utan bara för att de är, fan, de är mer välfungerande människor än jag. Så jag säger, ta det lite lugnt Anders. Vi gör lite färdigt först och sen, sen kan vi säga vad vi håller på med. I guess, jag antar att det är sant. Och det känns, jag ber om ursäkt. Jag ber om din store förlåtelse, alltså, för det, det är inte så jag menar. Det, det är bara liksom, anledningen att jag instar upp det här. Är bara för att någonstans ursäkta resultatet av den här podcasten. För att annars skulle någonstans det spontana intrycket vara. Fyfan vilken jävla narcissist. Han, bara, han har liksom inte ens något, någon jävla papp. Som han följer, han har ingen tema Han har ingenting eh, Han bara trycker på play Och så tror han att han är så satans rolig Att han bara ska prata ett par minuter Och så ska vi bara köpa det med hullhår och, och det är fan inte så jag tänker på riktigt Det är verkligen inte det Utan det här handlar mer om att Jag vill börja få upp lite tempo Jag vill känna hur det känns Att prata i en mikrofon igen Och jag vill testa hur man Gör med <laughs> vi pratar som en robot, hur man pratar som en robot, nej jag vill testa hur man gör med filer i datan och ljud och hur man får upp på iTunes och sånt där det är ju, det är spännande det här är liksom betaversionen kan man säga så får vi se vad som händer sen och det kommer väl bli lite sådär trevande jag, jag tänkte, jag fick en, en spontan idé bara att om du lyssnar på det här och liksom ja du har någonting att säga så har du chansen att vara med. Det, det låter lite konstigt. Jag menar inte sådär som loading live. Att vi gör allting tillsammans. Skickar in frågor och musik. Och gör jobbet åt mig. Nej det är inte så jag menar. Utan jag menar mer att det har blivit någon sån här jävla grej. Att det finns det fem sex som sitter och pratar. Och så är det flera hundra som bara sitter och skriver små kommentarer. Så att man fan. Dra in micken i datan. Dra in... En liten jävla headset och Skype och så, något sånt där. Så, så snackar vi lite. Kan du eh, göra din podcast premiär Eller du kanske har gjort hundra podcast för. Jag vet inte vem du är. Om det inte är någon som lyssnar på det. Jag kanske pratar rätt ute i rymden. Det, det hade varit häftigt. Tanken är väl lite så där att. Eh, ja framförallt att det är jävligt oskönt att sitta här och snacka själv. Jag, har liksom, jag pratade ju förut om att jag hade ett litet crew, ett litet gang, ett litet eh, samarbete och sådär. Och eh, det är däremot ingen av de där som känner, wow, podcast, coolt, häftligt, det ska vi göra. Utan jag känner snarare så att du som lyssnar kanske har liksom drömmar om ett eh, podcast där du får berätta om någonting. Eller det kan vara vad som helst du kanske är bra på liksom, fan vet jag, slåss med alligatorer eller... Liksom du är bäst i, i ditt jävla klass på fotboll. Jag vet inte vad, vad det är för någonting. Bara ring in och prata med mig. Och nu när jag säger sådär. Okej, okay, I get it. Jag kommer inte få någon. Det är liksom, jag vet hur det är. Bara okej. Okay. Man ser typ Radio Gamer. De har 500 lyssnare. Nej, fan, vadå 500? De har kanske 5000 eller 10 000. Jag vet inte hur mycket man får. Säger att de har, ja, de har 500 lyssnare. Och, och så säger de sådär. Ja oh, men skicka in en video. Där du säger att Radio Gamer är bäst. Bang, bang, bang. Får de typ fyra stycken. Jag har, vadå? Tio lyssnare. <går> Ring in och prata med mig. Nja, jag vet att det inte kommer hända. Men jag ville i alla fall att du ska känna att du hade chansen. Du har i alla fall, om du vill in och prata lite. Du vill göra din entré i podcastvärlden. Då har du chansen här. Eller om du har en egen blogg eller hemsida som du vill pimpa till mina tio lyssnare. Give me a call, baby. Det är bara att göra. Och uh, det är väl... Jag skulle säga så här. mccorvsnabela hotmail.s... Nej, .com är det. .com mccorv... Det är, .com hotmail snabela mccorv, mccorv Hotmail .com. Där har vi det. Och uh, ja, men dra in så där och så skriver du uh, oh, okej, okay, nu håller jag på att göra bort mig här. Du skriver kanske podcast ungefär som... Uh, i den här raden, ni vet, upperst. Och där upperst står det podcast. Och sen skriver ni, känner jag heter Micke eller Lisa, liksom, och jag fan, det vore skitkul och eh, snacka lite. Eh, vi kan väl göra det. Och, och, och, och, och jag kommer bli så jävla glad. Jag kanske kan, jag kanske kan övertala några av mina polare från eh, spelradioklanen att eh, hoppa in och snacka lite skit. Men vi får se, vi får se vad, vad som bjuds. Det är ju något som tiden får utvisa och eh, Ja, vi märker väl, det kanske blir skit. Det kanske blir skit, jag är lite, eller jag är för jävla inställd på att det kommer att bli skit. Det är liksom, när jag började smida mina planer för det här projektet så var det ju såklart I will get rich. Det var vet, så att jag nästan var inne på att tradera och började lägga bud på min limousin och min privata flyg. Och sen efter bara tre dagars nyktert levande så började jag inse att Ja, shit, shit, shit, shit, det här det här kommer inte gå, alltså det här kommer inte gå något bra så att jag har crash and burn visioner med hopp, så kan vi beskriva hela, hela alltet liksom. och det, det är väl ungefär där vi ligger nu eh, vad ska vi kunna säga mer eh, det kommer bli fler avsnitt av det här jag vet inte i och med att vi är så jävla hemliga och sviniga. Så kanske det här bara heter till exempel korvkast. Eller jävla någonting sådär narcissistiskt igen. Men det är, inte där, det är inte där vi ska landa i slutändan. Vi, vi siktar högre än så. Vi, har, vi kan säga så här. Att jag har gjort någonting som jag aldrig trodde att jag skulle göra. Nej, spelmalmer det är inte skaffa Twitter och det kommer jag nog fan aldrig göra men eh, någonting ännu häftigare någonting som för alla idag som är under under 30 så har de redan gjort det 50 gånger men i mitt fall så är det nytt och fräscht jag är så nervös jag är så nervös alltså det här som man kommer att bli kaos jag ska försöka jobba och försöka Starta något jävla shit Vi får se hur det blir Hur som helst så är jag jättetacksam Att du eller ni Eller dem eller hela jävla Sverige, vem det nu är, har lyssnat på det här Och att du orkar det, lyssna ändra hit eh, Om du Tänker dig att det här Jag vet inte vad han håller på med, jag vet inte vad han tänkt Men jag är intresserad Och du kanske inte vill vara med, du kanske inte vill göra någonting så här. Det jag skulle be om din hjälp Det är så här dra iväg en länk eller någonting på en Facebook eller Twitter eller skriv om du har en egen hemsida det är ju King liksom, skriv så här om att he's back någonting, för att jag tänker inte göra en jävla reklam för det här, det känns ju skitpinsamt att bara gå in på forum och så bara, hej jag Anders kan du lyssna på min podcast det är ju skitpinsamt jag vågar inte, så att där, om du har ett Twitterkonto, eller du har en kompis, du bara sitter på ett café och säger någon som säger så här: Fan vad jag saknar. Idioter. Samhället har tagit bort idioter. Då säger du så här: Vänta lite. Jag har någonting till det. Och så räcker du över ett litet kort där du skriver typ iTunes. Och så googlar du på det här, eller en adress, eller någonting så att man kommer in till min iTunes. Och, och så att vi kan få åtminstone. Alltså vi ska få åtminstone. Om vi säger att Radio Gamer har 500 lyssnare. Då ska vi åtminstone ha. Alltså jag vill i alla fall ha 25 lyssnare. Fan om jag får 25 lyssnare då är jag nöjd. Då kan jag dö som en lycklig kaka. Alltså det, det kör vi på. 25 lyssnare till. Vi säger innan juni är slut. Då ska vi ha 25 lyssnare. Och det liksom. Någon av er som har det här kan ju. Bara känna att jag ska fan hjälpa han. Jag ska hjälpa han upp till 25 lyssnare. Jag lägger ut det på Twitter. Eller något sånt. <laughs> Tack, jag kommer att uppskatta det jättemycket och eh, om du eh, om du eh, skriver till min hotmail att du har gjort det så ska jag tacka dig personligen i nästa avsnitt. För jag misstänker att det kommer inte bli någon lång namnlista som behöver läses upp. Eh, vi, jag tror att vi sätter punkt och stopp där och eh, avslutar med en liten annan melodi som är public domain alltså. Att den är tillgänglig för allmänheten utan att man behöver betala rättigheter eller bli stämd. Och om jag blir stämd så var snäll och inte stäm mig. Om jag har missuppfattare skriv så här, radera allting och ge mig tusen spänn så får du tusen spänn. Men fan, jag har ingen pengar. Ni behöver inte komma och ta några pengar. Jag tjänar inga pengar. Och så där. Jag ska försöka nu Kommer ifatt med mitt liv Och bli en produktiv människa Och göra något bra liksom Don't take my last money Please Tills nästa gång vi hörs Så vill jag önska dig en fantastisk Jävla sommar Och jag hoppas att ni får det bra Under veckorna som går Så ska jag försöka samla ihop Ett lite mer strukturerat Kanske strukturerat Sänd schema till nästa gång Kanske har vi en gäst Troligtvis inte, men kanske. Eh, vi får väl se vad som händer. Eh, tusen tack! Jag älskar er och ha det så santans bra!